Gemischtwarenladen für jeden was dabei. Herzlich willkommen zurück bei Gemischtwarenladen und heute haben wir das Thema Kinos. Also ich persönlich gehe ja gerne ins Kino, obwohl nicht alle Filme von denen man glaubt, dass sie toll sind, wirklich toll sind, aber das ist nun mal das Risiko beim Kino gehen. Also zuerst kurz was zur Geschichte der Kinos. Die Vorgänger von den Kinos waren Schaubuden und Panoptiken auf den Jahrmärkten und 1895 wurde der erste kommerzielle Film weltweit im Berliner Wintergarten aufgeführt und bis in den 1920er Jahren entstanden dann in den Großstädten Kinopaläste, die sozusagen den Theatern und Opernhäusern nachempfunden waren. 1926 kam dann der erste abendfüllende Spielfilm mit Ton zur Aufführung und innerhalb von nur wenigen Jahren haben die Kinos dann von Stummfilm auf Tonfilm aufgerüstet, weil davor gab es nur Stummfilm. Seit den 1930er Jahren dann war das Kino aber nicht nur als Unterhaltung, sondern auch als Bildungsinstitution vor allem erst noch in den Städten etabliert. Und ab den späten 1950er Jahren, durch die zunehmende Verbreitung vom Fernsehen, hat das Kino gehen dann mehr oder weniger so ein Tief empfunden, weil jeder sozusagen das Fernsehen zu Hause hat und dazu nicht ins Kino gehen muss. Jetzt ähm, geht man wieder lieber ins Kino. Auch aus dem Grund, weil die Kinofilme nicht im Fernsehen gespielt werden oder erst zwei, drei Jahre später. Und so lange möchten die meisten natürlich nicht warten. Also jetzt verbreitet sich natürlich schon äh, das digitale Kino am meisten. Ja, jetzt sind wir in der Gegenwart angekommen äh, und derzeit mit Tausenden Leinwänden pro Jahr. Natürlich auch bedingt durch die weiter verbreitete Nutzung von den digitalen Kinokameras. Jetzt sind schon fast alle neu verkauften Kinoausstattungen digital und Zehntausende Kinos weltweit wechseln ihre alten mechanischen Projektoren gegen moderne Digitalprojektoren aus. Und die Vorreiter sind dann natürlich die großen Kinoketten und da gibt es auch europäische Förderungen ähm, durch CineNet und Europe wurden die am 12. November 2004 gestartet. Und die Zielgruppe, das sind Programmkinos, die bei der Anschaffung von der Technik unterstützt werden und kleinere Produktionen, also schwerpunktmäßig Dokumentationen, Animationsfilme, Kurzfilme. Und die profitieren dann natürlich besonders, weil die Verbreitung über Satellit für unabhängige Filmautoren natürlich wesentlich günstig, günstiger ist und auch leichter zum Handhaben, als wenn man denn die herkömmlichen Filmkopien verleiht. Ne? Dann gibt es die 3D-Technik, die ist jetzt ab 2008 im Einsatz und hat bereits einen weltweiten Durchbruch erlebt. Und der kommerziell erfolgreichste Film der Kinogeschichte in der 3D-Technik war Avatar, Aufbruch nach Pandora, Da geht es ja darum, dass im Jahr 2154 die Rohstoffe der Erde erschöpft sind und ein Konzern baut dann auf einem erdähnlichen fernen Mond namens Pandora den begehrten Rohstoff ab, den man benötigt und geht dabei in Konflikt mit dort lebenden Spezies. Es gibt auch wahnsinnig viele Arten von Kinos, noch viel mehr Arten Kinos als Arten Schwimmbäder, deswegen mache ich es als kurz. Es gibt das Aktualitätenkino, das heißt, das sind Kinos meist in Bahnhöfen, mit ständiger Wiederholung, circa eine 50 Minuten lange Zusammenstellung aus Beiträgen, meistens von vier deutschen Wochen schauen oder ein bis zwei Kulturfilmen oder einem Zeichentrickfilm. Das Autokino, das ist ein Freiluftkino mit großem Parkplatz, wo man im Auto sitzt und sich das Kino ansieht, dann gibt es das Daumenkino, das ist jetzt natürlich kein Kino im herkömmlichen Sinn, sondern da hat man sozusagen seinen Stapel von so Einzelbildern und den blättert man dann mit dem Daumen durch, Ja, das ist natürlich ohne Projektor oder Leinwand. Das Freiluftkino ist klar, Geruchskino, Wahrnehmung von Filmhandlungen äh, durch Gerullstoffe, Heimkino, Hi-Fi-Komponenten, großer Fernseher, so kommunales Kino, das heißt durch Kommune finanziert, Ladenkino in ehemaligen Gaststätten, Multiplex-Kino mit vielen Sälen, Motion-Ride-Kino, 4D-Kino genannt, da bewegen sich die Sitze synchron zum Film, Programmkino, das wählt die Filme selbst aus, unabhängig von bestimmten Produktionen und Filmverleihen, Rauscherkino ist klar, Saalkino, Filme werden in angemieteten Sälen vorgeführt, Schachtelkino, Kino in mehreren, zum Teil sehr kleinen Sälen und das Wanderkino, das gab es bereits vor den ersten festen Kinos, die zogen durch die Länder, bauten große Zelte auf und präsentierten mitgebrachte Filme aus in den Provinzstädten. Schauen wir uns kurz zu den meisten Kinobesuchen. Das ist sehr interessant zu sehen. Mich jedenfalls hat es ziemlich überrascht auch, welche, in welchen Ländern am meisten ins Kino gegangen wird sozusagen. Wir fangen jetzt mal bei Platz 10 an. Platz 10 ist Deutschland mit 129,7 Millionen. Danach kommt Russland 168 Millionen, Japan 169 Millionen, Großbritannien mit 172 Millionen, Mexiko mit 178 Millionen Besucherzahlen, Frankreich mit 204,3 Millionen, Südkorea mit 213,3 Millionen, China mit 217,8, Platz 2 die Vereinigten Staaten, Mit einer Milliarde 364 Millionen Kinobesuchern. Und auf Platz 1, tam, tam, tam, tam, Indien mit zwei Milliarden 900 Millionen Kinobesuchern im Jahr 2009. Deutschland gemessen im Jahr 2013 mit 129,7 Kinobesuchern. Da machte Deutschland einen Kinoumsatz von 1.023 Millionen. Ja und in diesem Sinne mit diesen für mich sehr überraschenden Zahlen sage ich Tschüss, auf Wiedersehen für heute. Das war es wieder mit gemischt waren Laden über Kinos. Und ich würde mich auch sehr über Feedback freuen auf meiner Website, auch im iTunes Podcast Store und wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. Auf Wiedersehen.